Köszönjük a kedves hallgatókat kollégámmal ellenponttal a keddi napon. Miközben a feletti krokodil könnyeinket törölgetjük le éppen, hogy nem hallhatjuk a nemzet nagy Vezérének Orbán Viktornak a szózatát mindnyájunkhoz, amely a hajógyári szigeten csendül fel. Ezekben a percekben is. Körben én láttam a, az első pár percet a hírtévén, sikerült elkapnom, Különbözően furcsa, hogy, hogy Orbán Viktor az most egy ilyen zárt körű uh, hepajt rendez, tehát uh, nem viszi az utcára az embereket. Ritkán, ritkán fordul elő egyébként, hogy nem él azzal a lehetőséggel, hogy nem tényleg kivigyen az utcára pár ezer embert, és azért csak egy nagyobb szabású vagy De ez mindenképpen az ő. Egy... embert teszem hozzá ez egy tanulási folyamatnak lehet azért az eredménye, tehát nem kockáztatja meg azt, hogy, hogy újra kezdődjék a szokásos, kiviszi az utcára az embereket, az küldje is haza őket. Demszki Gábor így most nem tudott kanosszát járni Orbán Viktor portája körül, hogy, hogy a budapestiek békéjének érdekében ne vigye utcára az embereket, tehát különben, hogy Orbán szerintem kifejezetten úgy tűnik, hogy, hogy tanulékony, tanulékony elég, vezető. Elég, jaj, jaj, elég volt neki hozzá 5 év, és már, már tanult is ez. de nem, hát most ilyen beszédeket is kell tartani nyilván, nem Így nem, nem csak az olyan beszédeket, egyébként, egyébként nagyon érdekes ez, ez, ez, a, ez az újra meg újra utcára vitt tömegek, és mindig és újra meg újra az hangzik el, hogy most már nagyon készen létbe kell lenni, mert most már együtt mozdulunk de még nem, de most már majdnem és ez annyira sokáig ment így, és, az, és aztán így megszerveződtek a polgári körök, akkor így sokáig úgy tűnt, hogy ez a polgári körök, ez, ez, ez most fasza lesz, és ez most majd, ez most majd a jobb oldalt vérrel tölti fel, és aztán meg így, mintha a Fidesz így levette volna a kezét a polgári körökről, vagy elfelejtkezett volna róluk, és most mintha a gárda, az azért, vagy a gárdák, azok azért szerveződtek volna meg, mert hogy be akarják tölteni azt az űrt, amit a Fidesz által magára, ott, magukra hagyott polgári körök, így, így, így keltettek a jobboldali emberekben. De különben én abból, hogy Orbán nem vitte ki, tehát hogy nem, nem nagy gyűlés tart, hanem végül is csak a híveknek egy zárt körű partit, ebből én azért azt a következtetést vonom le így megelőlegezvén a beszédnek a tartalmát, amit csak nagyon-nagyon hízagosan ismerek az első két percet kb. Hogy, hogy Orbán valószínűleg azért lényegesen visszavesz a radikalizmusból meg a tempóból, tehát én arra számítok, hogy például mondjuk nem fog ultimátumot adni a kormánynak, mint nem is olyan régen megtörtént, hogy hány napos ultimátumot adott? Én nem emlékszem, mennyit adott? Nem, ami három napos ultimátumot adott a Gyurcsájnak, hogy mondjon le, aztán Eltelt a három nap, eltelt a hat nap, és, és igazából de, nem tudod. aki pozícióban van, tehát mint aki egy állás mögött van, érted? És így, hát így a helyzetben vagy, hogy ő de, de én azt látom, hogy Orbán az most így kalibrálja önmagát a helyzethez, és, és a beszédének az eleje az nagyjából arról szólt, hogy, hogy feltette a demokratikus kart a is, tehát, hogy most már most nem, nem az történik, ami eddig, hogy, hogy kizárólag az MSZP és az SDS játsza a, ezt a hát megunhatókat, hatatlan örök slágert, hogy hogy demokrácia és hogy mindannyian és legyünk, legyünk jó barátjai a demokráciának, aki védelemre szorul és és meg kell meg kell védeni a... hát meg kell azonosítani azokat, akik támadják értelemszerűen. Hát Gyurcsány, valahogy úgy mondta Orbán, hogy, hogy Gyurcsány az kiszorult meg az MSP is a demokratikus keretek közül ugye összöd után, és, és hát a magyar demokrácia az nagy bajban lenne, hogyha nem lenne egy erős szövetség, mint a Fidesz, amelyik ja, képes megvédeni. A mondat első fele az még védhető, de valami olyasmit mondott Orbán, hogy, hogy már nem is lenne demokrácia Magyarországon, hogyha a Fidesz és a szöve, az ő szövetsége nem lenne. Tehát, hogy tulajdonképpen ők a demokrácia háza, a Fidesz. Hát ez egy híresen demokratikus párt egyébként, ezt így tudjuk is róla. Hát így, így lehetséges az, hogy a öt választásból négyet elvesztett Orbán Viktor, továbbra is pártelnök nyilván ez, a, ez, ez is a pártnak a belső kiválasztó mechanizmusainak a kiváló a működését mutatja. A pártok azok soha nem demokraták, vagy általában nem demokratikusak. De akkor mit jelenthet az, hogy a Fidesz a garanciája a demokráciának? De mindenki garanciája a, a demokráciának, és, mind, és, és a másik az meg, az meg törölmetszett ellensége. Hát én azon gondolkodtam, hogy a demokráciának tényleg hát a kis nem volt ennyi barátja, amennyi Magyarországon a demokráciának van. Tehát, hogy itt Magyarországon azt mondjuk, hogy semmibe sincsen nemzeti konszenzus, pedig a demokrácia iránti oszhatatlan, eltökélt szenvedélyes szerelemben mindenki egyetért, csak egészen furcsa módon mondjuk. Mert ezek nem derülnek ki, amikor be van mikrofonozva mondjuk valamelyik pártelnök, vagy valamelyik miniszterelnök jelöltnek, vagy miniszterelnöknek a a, a beszéde, vagy a kis eligazítása alkalmával az adott izé, iroda, vagy, vagy az adott kongresszus. Tehát az, az, az, az, az olyankor mindig, amikor valami titkos ülésben van mikrofonozva, akkor sosem arról nyerünk tanul bizonyságot, hogy milyen, milyen kötelezettjei ők a demokráciára. Ja, mert hogy összödre gondolsz meg az Orbánnak az Osziónapot című hát vagy biztos, hogy, beszédére. hogy mindenki emlékszik arra, amikor Orbán Viktor felszólította a különböző kampány stra, kampány Embereket. Hát ilyen az aktivistáit, hogy ő, nyugodtan sértsék meg a, a kampánycsendet, ne, ne is aggódjanak efelől, mert hogy... Jönnek e, az a, ügyvédek a, el, sikálják igen, igen, mert, hogy a jó napot Mert hogy a másik oldal is ezt csinálja, és nem lehet lemaradni tőlük. Tehát a másik oldal törvénytelen, akkor nekünk is től. És ebben az Orbánnak a teljes, hogy mondjam, a teljes renoméja az így benne volt, ebben a, ebben a félmondatban, mert hogy... Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy elképesztő, egy, egy hihetetlen mértékű erkölcsi fölénye volt a rendszerváltás idején, meg aztán az SZDSZ-nek, meg az MSZP-nek az koalíciója idején 1994-ben. Orbán Viktornak, egy, meg a Fidesznek egy elképesztően nagy erkölcsi, erkölcsi fória volt, és hát gyakorlatilag ezzel, hogy egyenlítsük ki a, az MSZP-nek a törvénytelen előnyét, a, a a gazdasági érdek szövetségét ellensúlyozunk egy jobboldali gazdasági érdekcsoporttal. Ha megsértik a kampánycsendet, sértsük meg mi is a kampánycsendet, mert nem lehet tőlük elmaradni. Tehát azokban a törvénytelenségekben, amiket unásik rónak fel mindig a baloldalnak, és sok esetben joggal, azokban ők egyenlíteni akarnak. Hát ez meg, Orbán... megbeelőzni, tehát... Hát hogy igen, ő... tehát hogy ez, volt, ez volt az ő hozzálás, és ott játszott el a, az én illúzióimat is, Orbán Viktor. Hát ez a 98 és 2002 közötti időszak. Ja, hát az biztos, hogy tényleg, hogy a demokráciának különben szerintem nem ezekben a nem különösebben válságos legalábbis demokrácia tekintetében nem különösebben válságos időkben kéne a barátjának lennie az embernek, és a különösen az olyan nagy pártvezetőknek, mint Gyurcsány vagy orbán, hanem mondjuk abban a pillanatban, amikor döntenek a kampányköltségvetésről, és létezik az a limit, hogy 360 millió forint, és annál egy forintal se többet. Ugye azért, hogy a kis pártok felé az esélyegyenlőségnek legalább a látszatát megőrizzük. Na, olyankor lehetne baromi kemény elkötelezett demokrata mindenki. És, és, és én akkor el is várnám. De az különben, hogy itt a magyar belpolitika semmi másról nem szól, mint, mint a másiknak a különböző módon való vuduki átkozásáról, hol a demokráciából, hol az emberiségből, hol az európaiságból, de, de semmi másról. Tehát, hogy igazából másról nem tudnak beszélni, legalábbis nem nagyon halljuk őket másról beszélni, mint hogy a másik az, az mennyire, mennyire, mennyire aljasféreg. A, az Orbán beszéd, amit a Hír láttam az elején, még egy érdekes tanulsággal szolgált, hogy tudod, most folyamatosan csinálják azt már mind a két nagy párt csinálja, ugye, hogy a, a vezér, amikor beszél, vagy a pártelnök, vagy ne, csak... Ö, a, a, az államférfi. csak? A Az államférfi, amikor beszél, akkor mögötte ugye em emberek vannak, az egyszerű hétköznapi arcokat lehet látni. Hát ez az Amerikából átvett uh, kampánytrükk, ami nagyon jól működik. És, és a képz... kokó, meg Egerszegi Krisztina, meg ilyenek nézegetnek. Hát, hát így, így kezdődött, ugye? Úgy kezdődött, hogy a szépen kiöltözött öltönyös kóko-egerszegi Kristina. Most ott tartunk, hogy. Uh, igazából számomra semmit nem mondó arcú emberek, tehát hogy valószínűleg tényleg hétköznapi figurák ültek Orbán mögött, méghozzá az öltözék volt nagyon érdekes, hogy eddig azért olyanokat ültettek ki, ugye, akik nyakkendő, öltöny, stb. Most az egyik figura, aki baloldalon ült, azon egy narancssárga póló volt, de egy, egy sima egyszerű póló, tehát hogy itt semmi extra. A jobb oldalon, akit így meg tudtam jobban figyelni hölgyet, azon meg egy kertész farmer nadrág hogyha tudott. hogy mi, mi, Mind a kettő tipikusan az a fajta viselet, amit ember... Man, a biztos, magukra ismerünk. Hát, amit az ember vas vasárnap, amikor, amikor mondjuk a kertjét tisztogatja, vagy lekaszálja, a füvet, na akkor vesz fel ilyeneket. Hát semmiképpen sem egy, egy nagy, ünnepi emelkedett eseményre. Ja, mint, mint az öszöni beszéd egy éves fordulója. <gül> <gül> mint az összödi beszéd <gül> egy éveséb fordulója. Na az biztos, hogy, hogy, hogy, hogy folyamatosan nyit azért Orbán Viktor ezekben a kis mindenféleképpen kádá népe felé, és, és, és a külsőségek azok egyre inkább arra hajaznak, hogy, hogy az emberek tényleg a leghétköznapi emberek is ismerjenek magukra, miközben hát mondjuk nehéz elképzelni, hogy mondjuk négy évvel ezelőtt, vagy leginkább mondjuk hat évvel ezelőtt, amikor még kormányom volt a Fidesz, akkor kertésznadrágban, meg, meg mindenfajta pólóban üldögéltek volna Orbán mögött az emberek, mert akkor még a, a jól feszülő, snájdig bosszöltönyök voltak a trendi <gül> divacikkek, és aztán ez folyamatosan változott Egyre puritánabbak. De különben hogy a költségtérítés mértékének növekedésével válik a viselet egyre. De, de ezek nem is Orbán öltössége, meg, meg ilyen szempontból, hogy emlékszel, hogy az utóbbi időben ezzel a halszálkás. Hát az a kampányban volt azóta, azt már lecserélte. Hát a kampányban, a 2006-os kampányban, abban az apja ruháit előkotorta valahogy a szekrényből. Tényleg de olyan a... volt, mint egy vidéki tanító a, a egy, az általános iskola egy, egy, tanévzárásán. Egy, egy protestáns falusi tanító a tanévzárásán. 60-as években Igen, igen, kizárólag és, de voltak ilyen könyök, kö, könyökén steppelt, tudod, ilyen, ilyen foltos ilyen hat könyökén foltozak zakók, tehát, hogy igen, de tényleg, tényleg fantasztikus volt, tehát hogy a, az ember tényleg azt érezte, hogy hogy, hogy az hogy itt, itt Kádár népe az, az hát így megdobban a szívünk minnyájunké Hát Na így... minden esetre Orbán az most azért lényegesen trendibb volt, Tehát nagyon, nagyon nem volt rajta, nem volt rajta hát nyakkendő, nem, hát ez nem, nem, nem volt nem nem nem nem nem nem nem nem nyakkendő, de egy nagyon elege. Jó, nem tudom, érdemes erről beszélni az öltözködésről? Ja, Szerintem inkább arról lenne érdemes beszélni, hogy, hogy ha már ekkora demokraták, esetleg lehetnének demokraták mondjuk a, a széles társadalom érdekében, a társadalmi pluralitás és a politikai Politikai palettának az egyre szíresebb ététele érdekében is. Ha jól tudom, a demokrácia, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy én vagyok az egyetlen létező alternatívája azoknak, akik a demokrácia ellenségei, és ha én nem lennék, akkor itt már diktatúra lenne. Nem, nem lenne akkor sem diktatúra, akkor nem a Fidesz lenne, amelyik egy párt és egy pártként letéteményese a demokráciának és alternatívája Gyurcsány Ferencnek, hanem mondjuk lenne négy-öt másik párt a parlamentben, és feltételezem, hogy ebből a négy-öt pártból legalább három-négy hitelesebben képviselné Gyurcsány Ferenc alternatíváját, mint teszi azt a Fidesz. Tehát. Szerintem, de tényleg ez zárjuk kövindtát, a demokráciának Magyarországon minden párt az elkötelezettje, amíg az az ő érdekeit szolgálja, az ő hatalomra jutásának, vagy hatalomra maradásának érdekeit, addig nagyon demokraták. Amikor, amikor a demokrácia logikája, ízlésvilága arra olyan irányba terelni az ő pártjukat, hogy kiesik a hatalomból, vagy nem szerzi meg a hatalomból, hát akkor már nem annyira erősen elkötelezettek, nem, nem mondják, de, de teszi. a demokraták, akkor az 5%-os küszöböt meg lehetne szüntetni, nem? Hát azt el lehetne törölni. Ha a demokraták, akkor meg lehetne szüntetni a, a, a folyamatos kiátszását a pártfinanszírozási törvénynek. Az ország törvényei. Ha megsérteni az ország törvényeit a komplet politikai garnitúrának. Miért ne? Azokban a kérdésekben, amikben négy párti a konszenzus azokban a kérdésekben a törvény nem ér, nem ér semmit. Úgy tűnik, hogy a négy párt komplett konszenzus az a törvény fölött áll, és gyurcsának a büntet hát azzal a... már alkotmányozni is lehet. <gül> <gül> a valójában gyurcsának a politikai gengszerizmusa semmi másban nem áll, mint hogy ő egyedül rúgta fel az, a, a, a magyar köztársaság eddigi hagyományait nem pedig négypárti konszenzusban. Ja, hát világos. És ez nem kevés.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 aki a Népszabadság újságírója, továbbá tévézik a hírtévében Köszöntjük, jó, kellemes, szép délutánt kívánunk. Jó napot, magyar nemzet újságírója, de többi Magyar Nem magyar nemzetet mondtam? Nem, Népszabadság. Komolyan? <gül> Igen. Elnézést, úr. Ö, úr. <gül> szóval, ö, ö, tegnap ö, láttam ö, egy barátommal egy grafitit a városban. Igen. Ö, úgy hangzott, hogy... Ö, Döntsük meg a rezsimet, ne fizessd a rezsidet. És arra gondoltam, hogy ezt nem ihlethette más, mint Bajer Zsoltnak a vasárnap elmondott beszéde, melyben felszólította a komplett társadalmat arra, hogy, a, hogy az ingatlanadót adót ne fizessék be. Miért? Már amennyiben bevezetik. Mm, mm, mármint, hogyha nulláról a kulcs elkezd emelkedni, akkor ne fizessék. Ézen. Ézen. Na most, miért pont az ingatlanadó? Tehát, hogy miért pont az ingatlanadót pc pécészte ki Zsolt? Főleg azért kérdés, mert így viszonylag nehéz kormányt buktatni, hogy az, hogy az ingatlanadót nem fizetik be, mert hogyha egyáltalán nem fizetnének az emberek adót, ha hallgatva Bajerzsolt intelmére, akkor talán még meg is lehetne buktatni a kormány, de így. Igen. Na no, hát akkor néhány dolgot nem árt tisztelni. Egy polgári demokráciának úgy nagyjából a felvilágosodás óta mégiscsak a társadalmi szerződés az alapja. Most ne filozofálgassunk, hogy ez filozófiailag mit jelent, egyszerűsítsük le csontig a dolgot. Ez azt jelenti, hogy egy polgári demokráciában azon alapszik minden, hogy az állampolgárok önként adót fizetnek, és ezért az államtól szolgáltatásokat kapnak. Ha ezt mindkét fél betartja, akkor úgy nagyjából működik a dolog. Ha valaki nem tartja be ezt a szerződést, akkor nem nagyon beszélhetünk polgári demokráciáról. Ma Magyarországon az állam az, amelyik nem tartja be a társadalmi szerződést, meg miközben egyre több adót szed be és követel az állampolgároktól, eközben közben hirdeti, hogy az állam az élet minden területéről kivonul. Egészségügy, oktatás minden területéről az életnek. Magyarán a társadalmi szerződés, mint a polgári demokrácia alapja, önmagában megkérdőjelezhető, de ettől még az adót nem lehet az adófizetést, ma még nem tartunk ott, hogy úgy blokk meg lehessen tagadni. Az ingatlanodott pedig azért pécésztem ki, ahogy el fogalmaz, mert Magyarország ebből a szempontból is egy nagyon speciális hely. Magyarországon az elmúlt 50 esztendőben gyakorlatilag az állampolgárok döntő, túlnyomó többsége semmilyen más vagyonra nem tudott szert tenni, mint arra a családiházra vagy lakásra, amelyben él. Egy életmunkája mindegyik, már akinek van. Nagyon sok állampolgár, ráadásul ma például úgy lakik ingatlanban, hogy még évtizedeken keresztül banki kölcsön terheli azt az ingatlant. Egy ilyen országban és egy ilyen helyzetben ingatlan adót bevezetni, az, az, az már az állam lészéről egy olyan fokú, arcpirító, mondjuk nevezzük túlkapásnak, amit egész egyszerűen egy engedetlenségi mozgalom keretében szerintem kutyakötelességünk megtagadni. Ez nem a kormány buktatásról szól, ez arról szól, hogy az állam döbbenjen rá arra, hogy nem tehet meg akármit. Mondjuk az önbeszédének azért, tehát hogy bár én csak olvasnám sajnos a sajtóban, ön az emberről Gazemberről beszélt, és az Öszödi helyzet utáni lépésekről beszélt. Tehát, hogy nem volt teljesen egyértelmű, hogy jön a társadalmi szerződést akarja végre gatyába rázni egy hosszú idő után. De nem ártana. Egyébként, ha jó, hogy szóba hozta összödöt, keressék ki tegnap a, egy másik rádió nélkül az egészet leadta. A már itt az adó meg az ingatlanadó szóba került, én ajánlom önöknek, keressék ki, és játsszák be azt a részt, ahol Gyurcsány arról beszél az akciónak, Surányi Györgyöt, Széves Gábort név szerint említve, hogy micsoda még a legnagyszerűbb szakértőink is, micsoda farvas hibákat követnek el, mondja Gyurcsány, és példaként azt hozza fel, hogy kiszámolták neki, hogy az ingatlanadó az majd mennyi mindent bevételt hoz az államnak, de, mondja Gyurcsány, utána számoltunk, ha 5 milliós értékhatárnál bevezetnénk az ingatlanadót, mondja Gyurcsány tavaly, 5 milliós, az tudja, jelent, minden lakóterepi panellakás után kéne fizetni. Tehát folytatva Gyurcsány azt mondja szó szerint, ha 5 milliós határnál bevezetnénk az ingatlanadót, összesen 20 milliárd forintot tudnánk beszedni évente az államkasszába, azért pedig nem érdemes. Na most, a tavaly Gyurcsány ezt mondja, akkor most miért is lehet hirtelen olyan fontos, hogy 10 milliós határnál bevezessék az ingatlanadót? Hát, szépen, a, a, hát tegnap volt a napja, hogy ezt bejátszottuk, ezt a, ezt a beszédrészletet. Na, hát akkor talán sokan emlékeznek még rá. Hát, ha akik hallották, emlékeznek rá. Hogy... Hát, tavaly Gyurcsány kifejtő, hogy az ingatlanadó egy marhaság, mert semmilyen bevételt gyakorlatilag nem hoz, még 5 milliós értékhatárnál se, akkor most ugyan vajon miért lett olyan fontos 10 milliós értékhatárral bevezetni. Mert hát azért sok bevételt hoz különben minden csak százaléknak a kérdését, hát hány százalékát kell kifizetni az ingatlannak. Tehát. De térjünk vissza, mert én nekem az az igazság, hogy nekem nagyon tetszett az ön felhívása, mert magam is szembesültem egy ilyen problémával, hogy én 12. kerületi polgár vagyok, és képzelje, hogy rám Pokorni Zoltán vetett ki ingatlanadót az évelején. Hogy igazából ebbe, ebbe a pillanatban mi a helyzet, mi, mit helyes tennem, mert én ezt az ingatlanadót megmondom őszintén, igazából nem szívesen fizetném én be, bár be kell fizetnem, mert valami 100 ezer forintos bírsággal fenyegetett meg a 12. keleti önkormányzat, hogy mi, mi az eljárás ebben a helyzetben? Én Ugye, én nem, ingatlan... nem, tudom önnek, nem tudom önnek megmondani, mi az eljárás, ugyanis nyilvánvaló, hogy nincs eljárás. Egyet tudok önnek mondani, ha bevezetnek egy bármilyen adót, most, ha már az ingatlanadóról beszélünk, akkor az ingatlanadó egyetlen egy eljárás van, hogyha egy társadalom olyan állapotban van, hogy egységesen, szolidárisan, egymással összefogva és egyszerre de tud fellépni valami ellen, akkor ez az eljárás. Ha senki nem fizeti be az ingatlanadót, ismétlem, senki, akkor roppant egyszerű a helyzet. Ha egy ember nem fizeti be, amit a házát. Ha két millió ember nem fizeti be, akkor az állam hülyén néz, és kénytelen lesz visszavonni, és két millió embert nem lehet kirakoltatni. Erről szól. biztosan, Vajjer úr? hogy kétmillió embert nem lehet kilakoltatni? Igen. Na ezt megnézném. Igen, ebben biztos vagyok. De ki lehet próbálni. És ha kilakoltatnak kétmillió embert, akkor azokat hova viszik? Építenek az ingatlanadóból, a be nem folyt ingatlanadóból hatalmas nagy hajléktalan szállókat? Jó, de én, én azt gondolom, hogy hát most akkor rakjuk félre ezt az egész ingatlanadó kérdést alapvetően. Az a problémája önöknek a uh jobboldali értelmiségnek és, és a jobboldali párt, pártvezetésnek, a Fidesz vezetésének, hogy alapvetően az embereknek valamit mondani kell. Folyamatosan ugye arról szól a magyar belpolitikában a TAMTAM tam, -tam jobboldalról, hogy lépnünk kell, egyszerre kell majd lépnünk, ugye a kormány az kapott háromnapos ultimátumot, és igazából nem történt semmi, és én azt látom, hogy az Y-tervek, az ingatlanadó felvetése mind ezt a fajta pótselekvésre akarják kitölteni hogy tegyünk úgy, mintha tehetnénk valamit, tegyünk úgy, mintha mint bele lehetne az embereket rángatni valamibe, ami majd megdönti a kormányt, ahelyett, hogy elmondani az embereknek, hogy srácok, ez van, most várjuk meg ennek 2010-nek a végét, várjuk meg, hogy mit fog ez a kormány csinálni, és utána megnyerhetjük a választást. És ez szerintem egy, egy tisztességes és korrekt dolog lenne, és, és ennek örvény is el lehet mondani mindennek Gyurcsány Ferencet, vagy az összöd embert, ahogy az ön szavait idéz. De, de nem kell az embereket folyamatosan hitegetni, és állandóan ebbe a háborús hangulatba tartani, hogy most mozduljunk, most majd holnap után nem fizetünk, egy olyan adóról beszélve ugye, ami, amit az MSZP frakció fur nagy erőkkel Gyurcsány Ferenc akaratával szemben, és jó eséllyel nem fogják bevezetni, vagy ha bevezetik, akkor 0 százalékos kulcsal, tehát nem kell valójában senkinek sem fizetnie jövőre. Na, akkor tegyünk tisztában ismételteni a dolgot. Az, hogy a Fidesz vezérkorának mi a terve, meg hogy ki akarja akar, az embereket folyamatos háborús hangulatot tartani, ez engem nagyon nem, nem érdekel. Tőlem olyat, sem most szombaton, sem azt megelőzően nem hallott senki, hogy majd egyszerre kell mozdulni, sőt, én szombaton azt fejtegettem hosszan, hogy mindenki, aki azt vízionálja ebben az országban, nagy forradalmat lehet csinálni, az vagy az MSZP ügynöke, vagy pedig egész egyszerűen hülye. Ezt próbáltam elmagyarázni az embereknek, hogy ne üljenek föl ezeknek a hangoknak. Engem azonban egy dolog kifejezetten izgat, vagy az ön szavait használjam, azonban ezt az egész beszélgetést kezdtük. Engem egy, egy dolog izgat, mint, vagyis pont a jobb oldali értelmiségét. Az izgat hogy egy polgári demokráciában mit engedhet meg magának az állam, a saját állampolgáraival szemben, és az állampolgár milyen védekezési taktikákat és milyen ellenállást tanúsíthat. Ez írva. Ez ugyanis egy eléggé értelmiségének való kérdés. Ezt jó végig gondolni. És egyebek mellett mondom én, ha egy társadalom eljut odáig, hogy például egyszerre fel tud lépni egy ilyen lépés ellen, mert lehet, hogy ő most azt mondja, hogy 0%-kal fogják bevezetni. Én még csak egy tervet olvastam, az pedig úgy szólt, hogy 2008-tól 10 milliós értékhatárnál bevezetik. Az pedig azt jelenti, hogy minden magyar faluban, ahol szépen fölépültek ezek a kázárkori koszkaházak, azok minden fogják fizetni az ingatlanatot. Aztán kérdés, hogy lesz szemiből? És azt is hosszan próbáltam fejtegetni egyébként, hogy ez a magyar társadalom eléggé távol sajnos ma még attól egyébként, hogy bármi, bármilyen ügyben egységesen tudjon fellépni. Ez ma egy olyan ország, ahol a népszavában, népszavában ami a szakszervezetek lapja volt több mint száz esztendőn keresztül, a, a BKV gyűjtötte ugye... a sztrájktörőket. Így van, erre a felhívásra ezrek jelentkeztek. Na most, ha egy társadalom milyen állapotban van, akkor egyébként <coughs> nagy valószínűséggel mindent meg lehet vele csinálni. Mert Franciaországban megpróbálhatnák, csak akkor ott valóban vérfolyna. Mert ezt is meg lehet csinálni. Visszatérve egy pillanatig a kollégám felvetésére, mely szerint, hogyha az ingatlanadó, az valóban egy ilyen ördögtől való gondolat, és hogy az embereknek az, az ingatlanját, tényleg a fedelet a fejük felö, fel, ö, fölött megadóztatni, hogy arra adót kiszabni, az, az mennyire, mennyire kevéssé szociábilis, hogy most nagyon-nagyon finom eufémizmussal éljek. Nem, Akkor csak egy, pillanat, csak egy pillanatra vágok közben. Mondjuk Németországban, ahol az, hogy az embereknek van a feje felette, ahogy ön fogalmazott, az mondjuk nagyjából egy munka, munkát vállaló és dolgozni tudó átlag német állampolgárnak 30-35 éves korára magától értetődő természetes. Ott az ingatlanadó más, más fénytörést kap, mint egy olyan országban, ismétlem, ahol az volt az érett program 50 éven keresztül, hogy valaki összeszedjen egy falusi házra, vagy egy panel lakásra való. Ezt tudjuk, ezt tudjuk, itt élünk mi is. De mi a teendő azokban a kerületekben, mondjuk az 5. kerületben, ahol Rogán Antal, vagy a 12. kerületben, ahol Pokorni Zoltán szedi az ingatlanadót, ott, ott fizessenek ingatlanadót, vagy ott indokolt az ingatlanadó, ott belefér? Nem, én azt gondolom, hogy az ingatlanadó egyetlen egy módon fér bele. Valahol máshol kéne meghúzni az értékhatárt. Hát most is van olyan luxusadó, ez az 50 millió forint fölött, fölött ingató azzal, rész. Azzal, azzal nem is nagyon van bajom. Nem, ez az 50 millió is egy érdekes, érdekes kérdéseket vesz fel, mert akkor fenn meg kell kérdeznem, ez így jóran paraszti észre. Hogy mondjuk, aki épített magának egy házat, ami most ilyen 40-50 millió forintot ér, és van rajta mondjuk 20-25 millió forint bankhitel, amit havonta törles mondjuk 17-20 éven keresztül. És a tulajdoni vatjára be van jegyezve a széljegyre a bank. Akkor ezt az ingatlanulatot tulajdonképpen kinek kell fizetni? Mert ez az ingatlan a banki. Jó, hát ezek abszolút logikus felvetések, tehát e, e, iga, igaz, igazából mondom, nekünk nincs... Tehát az, hogy, hogy az állampolgároknak igenis legyen -e akár ellenállási joga az állammal szemben, hogyha az állam olyan döntéseket akar rájuk kényszeríteni, nem értenek egyet, csak mi azt gondoljuk, hogy ennek mondjuk a megfelelő formája, a, vagy legalábbis én azt gondolom a népszavazás és a parlamentáris hát, keretek. Tehát, hogy nagyon nagyon, nagyon egyet értünk, mert hogy én például szombaton, a forradalom helyett mindenki számára népszavazást ajánlottam a kedves jelenlétők, jelenlétők kedves figyelmébe. Hosszan fejtegettem nekik, hogy alkotmányos keretek nem áthághatók, nincs forradalmi helyzet és hangulat ebben az országban. Ha pedig az alkotmányos kereteket nem akarjuk és nem is tudjuk, tudnánk, még ha akarnánk se áthágni, akkor sajna nem marad más, mint például a népszavazás az ingatlanadóval szembeni civil ellenállási mozgalom az épp úgy beleszér az alkotmányos keretekbe. De, a civil a, de... a felvilágosodás óta, a társadalmi szerződés megléte óta, amely nem győző van az egész modern Európa alfája és omegája, a civil ellenállás az benne van az alkotmányos keretekben. Na akkor, akkor jól értjük? Tehát akkor álljanak ellen az emberek a, az önkormányzatok által kivetett ingatlanadónak is? legyenek azok akár fideszes önkormányzatok? É, itt ebben, az, ebben a szempontból én azt gondolom, hogy az igényadt a világban nincsen semmi különbség a között, hogy valami fideszes, uh -huh. vagy akár s vagy De, állam, állam. Hát akkor, jól, akkor, akkor jól értelmezzük, tehát akkor ön, ön ez a felszólítás, a ez arra is vonatkozik, hogy... Igen? A 12. kerületben fogalmam, és én is nem ott lakom. Ha a 12. kerületben több öt. 5 10 milliós értékhatárnál ingazanadót adókra fizetni, az bizony ugyanazokat a kérdéseket fölveti, amiről most már 15 percet beszélek. De, de képzelje, Bayer, úr, csak elmondom önnek, mert de ez azért már sajnos a bőrömön érint. Igazából nem nagy összeg, mert uh, a, én nekem valami 39 négyzetméteres lakásom van. Nekem uh, a Kókának megépül ugye szintén a 12. kerületben a 300 négyzetméteres villája most a kettő között, uh, hát értékben is valószínűleg legalább egy 15-20 szoros Különbség van. Mit gondol, hogy az adó mértékében mennyi a különbség? Két és félszeres. B Bocsánat, kettő és fél? Kettő és fél félszeres. Tehát, hát, hogy egy 300 ez négyzetméteres... Hát, hát gy gyal gyalázatos, felháborító. És, a, csak, hogy példát mondjak, MSP s példát is, azt hiszem, hogy a, a hetedik hetedi kerületben talán, de, de valahol a, a belső kerületek egyikében, ott minden ingatlan, legyen az bármekor, ott egy nem lacafacázik az önkormányzat, mindegyik. Ha ingatlan, akkor fizessen egy ugyanúgy egy meghatározott, egyenlő nagyságú összeget. Tehát, hogy ott, ott még mondjuk a 12. kerülettel ellentétben még csak próba sincsen arra, hogy legalább valamilyen módon az értékre reflektáljunk. Világos. Ez, Tehát, ez is igaz. Azért a... Egyébként én még egy dolgot nem értek, de nem tudom, hát ha tudják. Ha egyszer, és maradjunk a 12. kerületnél, ha egyszer ott, mint önök mondják, már ingazlanodót kell fizetni az önkormányzatnak. Akkor nem most meg tudják azt nekem mondani, hogyha mondjuk 2008-tól bevezetik az állam hangsúlyozom az állam, az általános ingatlanadót ebben az országban. Akkor mi a ne fog történni, amikor a 12. kerületi hogy két ingatlanadót fizetnek egyet az önkormányzatnak, egyet meg az államnak? Nem, nem, elv elvileg, el elvileg úgy akarják, hogy. Tehát hogy eddig is volt ingatlanadó, csak, ez kommunális adó, csak az önkormányzat dönthetett arról, tehát hogy maga döntött arról, hogy kivetie vagy nem, és ha igen, akkor milyen összegben most azt mondja az, ön, az állam, vagyis a parlament, hogy, hogy, hogy, hogy ezt egységesíti, egységes szabályok szerint mindenkinek fizetnie kell. Tehát nincsen olyan, hogy valaki egy olyan önkormányzat, kormányzatban van, amelyik nem veti ki, mert kvázi ugye akkor ő jobban jár, hanem akkor egységes szabályok szerint mindenkinek nagyjából érték arányosan kell fizetnie. Tehát ilyen szempontból én különben nem gondolom, hogy ez egy ördögtől való gondolat lenne. És az önkormányzatokban is hagyják ezt a pénzt. Hát, az, az a nehéz, az a nehéz ebbe, ugye, hogy, hogy mindig, mindig azt mondja az állam ilyenkor, hogy az önkormányzatoknál hagyja, csak gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy, hogy majd nem fogja pár. emelni a, a többi támogatását, hogy, hogy miután minden önkormányzat rá van szorulva az állami büdzsére, ez, ezért egész egyszerűen maga ez a felvetés is nevetséges, hogy az, ott hagyja ezt az, az, az, az önkormányzatok. Az, ezt azért kellett megkérdeznem, mert szerintem hát ha én is újdonságot mondok most önöknek, vagy a hallgatóknak ugye létezik egy adó, amit mit Magyarországon fizetünk a gépjárműrünk után, az a neve, hogy súlyadó. A súlyadó a törvény szerint, törvényi szabályozás szerint nézzenek utána, az az adó nem, amelyet beszednek, és az önkormányzatoknál marad, és a törvényi szabályozás szerint egyetlen egy dolgra használható az önkormányzat területén lévő utak karbantartására, illetve építésére. Most ehhez képest 2004-ben, igen, még a meggyesi kormány idején hoztak egy kormány határozatot, amely azt írja elő, hogy a beszedett súlyadót az utolsó vasig be kell fizetni az államkosszába. Csak ezért ezeket érdemes tudni, mm. meg végig gondolni. Minden esetre ez egy büszke média pillanat, amikor amikor Bajer Zsolt a, az önkormányzatok többek között Fideszes önkormányzatok által kiszabott be nem fizetésére szólítja fel a társadalmat. De én abszolút szívesen felszólítom hm. e a társadalmat. Ön, ön, ön amikor arról beszél, hogy nincsen polgári magy demokrácia Magyarországon, és ezt ön az egyén, illetve az állam viszonyából vezeti le, tehát hogy az egyén és az állam viszonya, viszonya az nem felel meg, hogy polgári demokráciában elvárhatónak. Én általában inkább vagyok hajlamos, nem elvetve egyébként azt, amit ön mondott, a politikai osztály kiválasztódásának a módjából levezetni a polgári ön, demokrácia létét, vagy módjá, meg nem létét. Módjából, módjából vagy módjá, módjából. A múltjából? Módjából. A, a, a módjából. A, a, ennek a módja ez Magyarországon szerintem nem felel meg egy polgári demokráciá, demokráciában elvárható módnak, és, és csak remélni tudom, hogy egyetértünk ebben. Például az 5%-os küszöb, amely, amely gyakorlatilag ellehetetleníti a... a, a a jelenlegi kétpárti, gyakorlatilag kétpárti működésnek az alternatíváját, oh. vagy hogy az kit, kitermelődhessen. Csak remélni tudom, hogy egyet értünk ebben, amennyiben, amennyiben nem gondolja esetleg azt, hogy, a, hogy az ötszázalékos küszöbb mögött már ott ólálkodnak a szélsőségek, amelyek megszállni készülnek a parlamentet. Ö, nem. Én ezt azért nem gondolom, mert ö, egyrészt nyilvánvaló, hogy én a szélsőségekről, némileg más gondolat, mint a mainstream magyar média. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ezeknek nincs ma Magyarországon társadalmi támogatottsága. Akkor hát Tehát mit szolgál nekem... az 5%-os küszöb? Ha, ha csak arról van szó, hogy, hogy, hogy ennél lényegesen több politikai szervezet Elméletileg be tudjon jutni a parlamentbe, nekem ezzel aztán az égett a világon semmi bajom. Tehát egyetért velünk abban, hogy az ötszázalékos küszöböt el kéne törölni és leszállítani? Milyen Mi leszállítani? Hmm, szerintem de... Igen. Hogy akkor demokratikusabb elmondom, lenne az ország, amelyben élünk? Papíron mindenképpen. Ez, hát ez nem is kérdés. Hát, hát természetes. Hát a legdemokratikusabb akkor lenne az ország, az abszurdum, hogyha mindenkinek. Hát, hogyha lennének népszavazások időről lenne. időre is, megkérdeznének bennünket a fontos kérdésekbe, nem csak ez akkor, ez amikor... Persze. Ez azért, azért jó, hogy ezt most így mondta, meg kimondta, mert én mindig szoktam magamban mosolyogni, hogy idehaza a népszavazások kapcsán az értelmiség, főleg a baloldal, meg a liberális értelmiség óriási vehemenciával tudja bizonyítani azt, hogy egy képviseleti demokráciában a népszabazási intézménye gyakorlatilag idegen és vázi aláássa a parlamentarizmust, az Debreceni József elmélete nagyon sokszor és hosszan kifejtette, és mások is. És akkor mindig eszembe szokott jutni, hogy az a berék Svájc, ami egy kicsit talán, mintha régebbi demokratikus múltra tekintene vissza, mint Magyarország, a Svájcban Gyakorlatilag minden héten. Bármi történik, csak tudja az, az, az alapvető az csak az, az alapvető különbség, hogy ott a pártok között konszenzus van abban, hogy az embereket be kell vonni a, a politikai életben, és nem csak akkor rendeznek népszavazást, amikor konkrétan az ellenzéki párt meg akarja furni a kormány programot. Tehát, hogy úgy mondjam, hogy vannak. De a kormány is ki szokott népszavazást. Tehát ott a kormány is a parlament szokott kérni népszavazást, és megvan a törvényben, hogy mikor kell azt használni, tehát, hogy a, a Fidesz részéről azért furi az, hogy ők most hirtelen ilyen nagy barátait a népszavazásnak, mert négy éves ciklusuk alatt én tudtommal nem miért ki egyetlen egyet se, és nem kérdezték meg az embereket. NATO-ról NATO megkérdezték, de arról kötelező volt. Jó, NATO. De arról kötelező volt, tehát arról sem ők kérdezték, hát muszáj volt nekik. Két apróságot hagy szúriak közbe, papíron mélységesen egyet önökkel, meg egyébként engem abszolút nem zavar, hogy a Fidesz népszavazási gyakorlatát Veszik most éppen, teszik meg kritika tárgyául, azt szerényen megjegyzem. Egyrészt én örülök neki, hogy legalább most van népszavazás, mint ahogy egyébként nagyon nem örülök annak, hogy a Fidesz által kezdeményezett népszavazást pontosan a mostani kormányzat igyekszik egész egyszerűen ellehetetleníteni, ez a magából a népszavazásból közröhelyt csinálni. Mindazzal, ami folyik, most hagyd, ne soroljam végig. Abban pedig önöknek igazuk van, hogyha majd egyszer lesz egy jobb oldali kormány ebben az országban, és bárki népszavazást kezdeményez, ráadásul nem ilyen, nem kevésbé elhanyagolható ügyekben, mint hogy ez most van, hogyha ezt majd megpróbálja az akkori Fidesz kormány ugyanígy el lehetetleníteni, akkor én leszek a leghangosabb, aki tiltakozni fog ellen. Ezt most meg tudom önöknek ígérni. Ami még a, polgár, a politikai osztály kiválasztódásának a módját és azzal kapcsolatos aggájainkat illeti, a pártfinanszírozási törvény következetes megsértése szintén az 5%-os küszöb mellett szintén hozzájárul a, a politikai osztály bebetonozottságához. Emellett pedig a korrupció melegágya. Gondolom, hogy ezzel kapcsolatban sincsen, vagy legalábbis remélem, hogy ezzel kapcsolatban sincsen vita köztünk, és ö, megint csak hangsúlyoznom kell a pártfinanszírozási törvény négy párti megsértése. Párfinanszírozás, az, én azt gondolom, hogy ugyanannak a nagy összmépi, összekacsintós hazudozásnak a része, ami egyébként ezt az egész társadalmat jellemzi. Bár hozzáteszem, hogy ebből a szempontból az egész nyugati civilizáció ugyanabba a cipőbe jár. Hogy értsék, hogy mire gondolok. Ugye, ezen a világon, bárhol, Elhangzik egy tévé reklámban, hogy az intelligens mosópor részecskéi megkülönböztetik egymástól a csokit meg a törköltöt, és így fejtik ki hatásukat. Ezt a világon mindenki tudja, hogy egy ótvaros nagy hazugság. Azok is tudják, akik létrehozták a reklámot, azok is tudják, akik fogyasztják ezt a reklámot, és mindenki mosolyog, és aztán az emberek elmennek és megveszik a mosóport. Na, itt kezdődik. Itt kezdődik, amikor azt mondom, hogy összlépi, összekacsintós hazugodás. A Fidesz kampány főnökétől hallottam azt a kijelentést, hogy Magyarországon a politikust is úgy kell aladni, mint a mosóport. Mert ez az én nagy, megbot, nagy megbotránkozásommal találkozott ez a kijelentése? Az egy szemszögből nézve, nekem se tetszik, tehát ne olyan gondolja, hogy én egyet egyetértek. Mert én sajnos vagyok annyira naív, hogy még mindig. Nem, nem, nem igaz. Nem. Hazudni akartam. Már rég nem hiszek benne. Nem hiszek a politika étoszában, ebben az értelemben. Egy dologban hiszek, hogy talán a Julian Benda által megénekelt írástudók árulását legalább még annyiban nem követtem el, hogy én még legalább tudom, hogy mi lenne a helyes. Az írástudók árulása ott kezdődik, amikor már nem is tudják. Vagy ha tudják, akkor is az ellenkezője. De nem elég, tudni leír, nem elég tudni elmondani, és leírni is kell. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Bajer Zsoltnak a beszélgetést, és minden jót Én kívánunk a jövőre vonatkozva. Viszont hallásra.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 Van itt egy roppant észszerű felvetés az SMS-falom. A vidéki közigazgatás Fidesz irányítás alatt áll. Még hogyha ez nem is igaz teljesen, de azért egy nagy vonalakban azért ezt így ki lehet jelenteni, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon nagy többségben van vidéken az önkormányzatokban a Fidesz. Ha egy hétre leállítanak mindent az egészségügy kivételével, már rég megbukott volna az egész maffia bagázs. Írja az SMS író. És nehéz vele vitatkozni. Tehát, hogyha Fidesz annyira meg akarná buktatni, mondjuk ez, e, mondjuk felmondani azt a kötelezettséget, amit az, alko, ami a, amit az alkotmány rájuk ró, mi szerint ö, intézik az önkormányzatoknak az ügyeit. Tehát, hogy így miért buktatná utat. meg? Jó, de, de ezek állandóan jönnek, ezek a de szörnyű elméletek. Miért, miért nem buktatná meg? Vagy hogy nem buktatná meg? Hogy, tehát nem? Hogy... Hát a parlament törvényességi eljárás kezd, hogy ugye egy önkormányzat nem látja el a törvényben meghatározott feladatokat, az esetben a parlament, az országgyűlés nem. Körből a második lendülettel, de lehet, hogy az elsővel feloszlatja, de ne, ne, ne legyünk nevetségesek, tehát hogy fogadjuk már el, tehát hogy vannak egy demokráciában, még hogyha az nem is tökéletesen működő, mint a magyar, vannak azért alapvető játékszabályok, és, és ezeket az alapvető játékszabályokat be kell tartani, és, és igazából nincsen ellenük apelláta, tehát ha nem akarjuk betartani, akkor is be kell tartani, mert másképpen nem, nem működik, nem lehet, nem megy. Sziasztok, írja Öreg Bicsuhanc. Egyetértek azzal, hogy ne fizessünk ingatlan adót. Lendvai ezt, e, erre cimikusan azt mondta, hogy csak ezzel az adóval tudja az adócsalókat elérni. Már mint a kormány. Jó, különben én vita, vitatkozok Öreg Bicsuhanccal, mert én szerintem az ingatlan adó az... Nem egy, nem egy ördögtől való dolog. Ugye az a logikája ennek, hogy miért csak a jövedelmet adóztassa meg az állam, miért, miért nem adóztatja meg azt, hogy kinek milyen felhalmozott vagyona van, és, és erre vannak az úgynevezett vagyonadók. Azért Nyugat-Európában ezek viszonylag elterjedtek most nem hiszem, hogy, hogy társadalmilag feltétlenül az az igazságos, hogy mondjuk valaki elmegy tanárnak, mondjuk havi nettó 80-90 ezer forintért, és attól rendesen keményen beszedjük folyamatosan az adót, és az a vállalkozó, aki világ életében csak... Csak 40-50 ezer forintos minimálbérre volt bejelentve, de valahogy egész furcsa módon a rózsadombon nőtt egy kacsalábon forgó palotája, az, az meg röhögjön a markába. És azt gondolom, hogy, ilyen ti, hogy az adórendszernek a társadalmi igazságosságot kell szolgálnia, és a társadalmi igazságosságba beletartozik az szerintem, hogy az, a, az, akinek nagyobb vagyona van, és nem csak az, hogy ha nagyobb jövedelme, ha nagyobb vagyona van, akkor nagyobb részt vállal a köznek az ügyeiből. Az adóval leginkább. Samomra az a probléma. Problémás, így, így a gyurcsányék, ahogy ezt be akarják hozni, hogy, hogy nem azt látom, hogy emögött egy igazságossági megfontolás lenne, nem azt látom, hogy emögött az, le, az lenne, hogy ők azt mondják, hogy jelentősen csökkentik az esziát, jelentősen csökkentenek egy csomó illetéket, de behozzák a vagyonadót, mert így igazságosabb és, és, egy, és az igazsághoz közelebbi helyzetben van az adórendszer, hanem behozzuk az ingatlanadót, mert, mert elkurtuk vagy valami hasonló, mert elkurtuk, és az ország költség az hogy nem gajra ment. És, és, és ez nem azt szolgálja, hogy igazságosabb legyen, hanem csak azt szolgálja, hogy az az állam, amelyik különben is nincs az az összeg, amit fel lehet tudna élni különböző korrupciós és egyéb csatornákon keresztül, az csak tovább hízzon hisz, tovább és tovább nőjön. Aha. De mi van akkor, hogyha valaki nem ingatlanban tartja mondjuk a vagyonát? Tehát mi van azzal a vállalkozóval, aki ugyanúgy meggazdagodott, ugyanúgy minimálbérre van bejelentve, de ő mondjuk nem ingatlanba fektetni, hanem továbbra is egy 70 továbbra is egy, mit tudom én, 74 hát, és, és antik bútorokkal bútorokkal rendezi be vagy. Arany ékszereket gyűjt, vagy gyémántot, vagy, vagy vesz, vesz minden szobába egy olyan kristálycsillárt, ami nem tudom én egyenként 15 millió forintot. Hát, akkor, akkor mi van akkor? Hát, hogy adóztatják? Tehát az ingatlan ingatlanadó sem megoldás mindenre, mert az embereknek egy része ingatlanba fekteti, másik része meg tökre nem. a részvényekbe. Van, van, aki részvényekbe, de van, aki ingóságokba. Az, azokat hogyan adóztatod meg, tehát megint mi történik? Egy nagyfogú társadalmi igazságtalanság kiknek a rovására, azoknak a rovására, akik ingatlanba fektetnek. De ez közben teljesen igaz én ezért gondolom azt, hogy a vagyonadó úgy általában az egy jó dolog és jó találmány, amikor ezt tényleg csak az ingatlanokra vetjük ki, akkor valóban ugyanolyan igazságtalan, ö, ö, ilyen típusú igazságtalanságokat Robi Robírja, nem gondoltam volna, de eljött ez a nap is. Tökéletesen egyetértek bajral. Jó, hát de ez a Bajer Zsolt, ez nem az a Bajer Zsolt volt, akivel mi a Hír TV képernyőjén szoktunk találkozni. Hát volt, hogy a és te a hiszel a csodálatos metamorfózisban? Én, én nem tudom, mire vélni ezt a csodálatos metamorfózis. hiszek a csodálatos metamorfózisokban, csak azt nem értem, hogy, hogy hogyan, jutott el, hogyan jutottunk el oda, hogy Bajer Zsolt mondja azt, hogy nem szabad a fideszes önkormányzatoknak ingatlan adót fizetni. És kérdés, ne hogy, ki. És kérdés te, hogy mit gondol Orbán Viktor, amikor ezt hallja, mondjuk? Vagy Pokorni Zoltán? Vagy Rogán Pukor... Minden esetre én, én tényleg nem tudom mire vérni, tehát hogy én lélekben, amikor megbeszéltük ezt az interjút, én arra készültem fel, hogy itt majd egy durva konfrontáció lesz, hiszen hiszen hát Zsolt az az ikonikus figurája a jobboldali médiának és a Fideszhez médiának, ezzel szemben meg egy kifejezetten távolságtartó a Fidesztől, nagyon-nagyon e, súlyos távolságot tartó független értelmiségivel beszélgettünk. És ez nem volt mindig így, legalábbis tegnap előtt, amikor néztem a péntek nyolc ismétlését a hírtémén, akkor még ez nem állt. Ez az, az a kérdés, fér. hogy ez, a, ez az attitűdje, ez, az, ez, a, ez a roppant szokatlan véleménye a járnak. Ez most akkor az ország helyzetének szól, vagy nekünk? Már csak ez a kérdés. Néhány esemes. Készül a balhé megint, több képviselőnek feltették a netre a címét és a telefonszámát. A tüntetők körbevették pár képviselő házát. Mi van azokkal, akik örökölték a nagyértékű ingatlant, és mondjuk tanárok? Kérdezi az síró, Zozóka. Hát ő... Őket is sújtani fogja ez a rendszer. Hát, ja, mint ahogy most is sújtja különben 50 millió forint Én, én, nem, én nem azt mondom, tehát, hogy nézzétek, igazából egyszerűbb lenne erről a dologról beszélni, hogyha nem éreznénk azt, hogy az adók azok egy olyan prést jelentenek, ami nagyjából a megélhetésünket veszélyeztetik, hanem az adó egy olyan típusú teher lenne, amit bizonyos szempontból még szívesen is fizetünk be, mert tudjuk, hogy ezért nagyon magas színvonalú és nagyon jó szolgáltatásokat kapunk cserébe az államtól. Az a baj, hogy Magyarországon nagyon nehéz, bármi pozitívat mondani adóról, mert egész egyszerűen az adó kapcsán az embernek a szó jut egyből eszébe is arra a szociál, hogy, hogy letolják a padlást, padlásról, lesöprik. A, lesöprik a padlásról Nagy Imre <gül> vezetésével, lesöprik a takarmányt, meg, meg nem tudom én milyen módon rabolják ki még a szerencsétlen együgyű állampolgárt. <tos> Tegnap... Két barátommal beszélgettem arról, és nagyon, nagyon érdekes felismerésre jutottunk, amit azért már sokszor megfigyeltünk, de mégsem jutunk rajta a felettem a Hogy milyen mértékben demateria dematerializálódnak a javaink. Hát, hogy régen, régen, ugye árucsereforgalom volt. Tehát ilyen nagyon egyszerű árucsere viszonyok voltak. Általában, ha összeomlott egy civilizáció, a pénz elértéktelenedett, nem, nem, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy bevonta a pénzt a az adott éppen összeomló félben lévő állam hogy mondjuk hadsereget szervezem belőle és megvédje a mégvédhetőt, hogy megmentse a még menthetőt. Szóval nem volt pénz, és akkor vissza, visszaálltak mindig az árucsere kereskedelem ö, ö, rendszerére. Aztán ö, mondjuk ö, ennél egy fokkal fejlettebb az mondjuk, hogyha aranypénzzel fizettek, és akkor az aranynak ugyebár, vagy ezüst pénz, erre is emlékezhetünk, mondjuk Károly Róbert idején volt ezüst pénz Magyarországon. Ö, ezeknek, a, ezeknek a, a pénzeknek ugyebár az anyagában volt benne a fedezet, tehát még, még mindig képezett egyfajta értéket, tehát ott volt a tehát materiális volt ez a dolog. Aztán később ez, ezeket a, a pénzeket egyre inkább felváltotta a réz, amiben, aminek már sokkal kisebb volt az értéke, és már inkább a fedezete, fedezetben nyugodott az érték, aztán jöttek a papírpénzek, ahol már egyértelműen fedezeti alapú volt az értéke a, a, a bankjegynek és már nem, már nem a kezedben tartott tehát a kezedben tartott banki jegy az már csak egy egy, egy szimbóluma volt annak az értéknek, annak a vagyonnak, amit ugye képvisel, tehát tulajdonképpen csak jelképezte azt a vagyont, már nem hordozta olyan módon, mint mondjuk egy fénypénz, és aztán a legvégső stádium, az pedig az, a teljes dematerializálódása ennek, ez ugye a bank számla, hol van egy, egy, ilyen, egy ilyen hosszú számsor, és akkor annak az utolsó 4-5 egy az itt folyamatosan pörög már akinél pörög. Már akinél pörög, és, és, és, és ez a te vagyonod. Tehát tulajdonképpen egy számítógépes jelrendszer formátumba konvertálódott át a te vagyonod. És ez, ez azért roppant érdekes, ahogyan, a, ahogyan felértékelődik a pénz a történelem során, egyre inkább és inkább, bár úgy gondolom, hogy a pénznek mindig is nagy értéke volt, úgy dematerializálódik annak a formája. Tehát úgy úgy, hát most már egy bankkártya van a kezedben, akkor is, ha gazdag vagy, meg akkor is, ha szegény. És hogy egy, egy teljesen elvontá vált, teljesen abstraktá vált maga a pénz jó, hát ez, de ugye ennek azért az a, az, az a szükség mögötte, hogy, hogy korlátozottak azok a nemes fémek, amikből lehetne aranypénzt, meg ezüstpénzt, stb. gyártani. De a, a egy hát, eltűnését ezt már nem lehet ezzel magyarázni. De a egy eltűnése az meg szintén egy, egyrészt egy biztonsági dolog, azért a egy sérülékeny, a egy az eléghet, a bankjegyet sokkal könnyebb ellopni, mint mondjuk egy bankkártyát, amihez azonosító kódkásat Többi, tehát, hogy, hogy az is egy szerintem egy logikus váltás, de ugyanehez kapcsolódik az, az szintén egy megfigyelés, hogy ebbe az úgynevezett modern korba, hogy minél távolabb van egy adott szereplő egy termelési folyamatban a fizikai munkától, annál, annál magasabb az értéke annak, amit ő csinálta, tehát hogyha megnézz... részesedik belőle. Igen, tehát megnézzük, hogy mondjuk a kávéültetvényen dolgozó, robotoló brazil napszámosok, azok mennyit keresnek? Mondjuk egy kiló kávé után. Egy, egy, Tehát mondjuk egy kiló mondjuk olyan na, na, napi 8, nap Hát vagy napi 8 óra mu munka után nekik körülbelül mennyi bérjut. És uh, mennyi bérjut uh, annak a brókernek, aki, aki az egész, aki kávét uh, talán csak akkor látott életébe, amikor uh, a titkár hozza re reg reggel a munkába menet, hogy a kettő bírek között milyen elképesztő különbség van, és akkor így nagyjából így be lehet lőni, hogy mondjuk a, a brokernél kevesebbet keres, de az ültetvényen ténylegesen dolgozó munkásnál lényegesen többet keres, mondjuk az a bolti eladó, aki ezt eladja, és, és azért rak bele fizikai munkát. Na hát ez a társadalmi igazságtalanságnak azt gondolom, hogy ez a legfőbb forrása. Tehát, hogy azt hiszem, hogy most tapintottunk rá a leglényegére a társadalmi igazságtalanságnak, illetve a, a társadalmi javak elosztásának erre a visszásságára, amire jól tesszük, hogyha a hírek után majd még, illetve hát a reklám után, mert hát a reklám is hírekből áll, a legfrissebb piaci hírekből, amikről nem maradjunk, de aztán majd még erre visszatérünk.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 Egy, mondjuk egy ezer forintos, csak hogy a kávés példádnál maradjunk, András, egy ezer forintos doboz kávéból, mondjuk hány forintot keres az, aki azt a kávét megtermelte? Mert hogy így igazából ahhoz, hogy a tecsészétben benne legyen a kávé, ahhoz, ha mondjuk ö, belegondolunk abba, hogy mi kell onnantól, hogy elültetik a magot, odáig, hogy a tecsészétben belekerül a kávé, hát az megtesz egy utat, az, a, az egy folyamat. Mondjuk ennek az útnak mondjuk a 85%-át jelenti az a, az a napszámos az ültetvényen, aki azt a kávét megtermeli, és létrehozza azt a mennyiségű kávébabot, amit te megvásárolsz. Most ő gyakorlatilag mondom 85%-át végzi el ennek a munkának, ami ezzel jár, és mondjuk ebből az 1000 forintból mondjuk részesül, két-három két -három forint erejéig, vagy annyi, annyi annak az erejéig sem? tehogy hogy látod de is a két-három forint? Hát még abból adózik, de azért ez nem, nem igazság. Akkor ezután jön, várjál, akkor ezután jön a kereskedő, aki ezt eljuttatja hozzánk, ö, felvásárolja nagyban, és eljuttatja ide. Ö, és itt eladja valamelyik, nem tudom én, áruházláncnak. Gondolom, hogy ez így történik. Mondjuk ő lefölözi ennek a pénznek, mondjuk a 30-35 százalékát, amit te kifizetsz a kávéért. Azután jön a, a záruház lánc, amelyik eladja neked, ha mondjuk nagyban, nagyban vásárolod. Tehát, hogy jól akarsz járni, akkor elmész valamelyik, valamelyik ilyen, ilyen bevásárlóközpontba, és ott vásárolod meg. Vagy hogy hívják ezt? A szupermarket láncba. És mondjuk ő keresi rajta az 50%-át. Ha meg, ha meg ő, ő is a nagyban veszi, mondjuk a, a kiskereskedő, ha mondjuk a éjjel-nappaliba vagy a kisvegyesboltba veszed meg, akkor ez, ez még tovább oszlik, úgy gondolom, hogy olyan nem tudom én 20-30% arányban oszlik ez még az, e, az, ezen, az ezen keresett pénz. Hát ő még rárak egy nagyon nagy, nagyon nagy kulcsot. Tehát azt látjuk, hogy minél kevesebb munkád van valamivel. Tehát, hogyha, hogyha csak annyi munkád van vele, hogy megveszed, és másnap továbbadod, tehát, hogy így mitén berakod, a, berakod a, kis, a, a, a kis furgonodba, elviszed a boltodba, és más, másnap már meg is szabadulsz tőle, akkor lekaszálod a, a, a, a profitnak a tetemes részét. Ha egy egész éven keresztül gürcölsz azért, hogy létrejöjjön, akkor a, a akkor, akkor fillérei lesznek ennek a, ennek a tiéd. Hogyha, hogyha iszonyatosan nagy, nagyban csinálod ezt a dolgot, mondjuk nincs is már semmi kapcsolatod gyakorlatilag az adott termékkel, csak szervezet bonyolítod annak a, annak a szállítását, mondjuk, és ilyen hatalmas nagy konténerekben, konténerszámra szállítod, akkor akkor iszonyatosan nagy pénzt, pénzt akasztasz belőle. Tehát minél kevésbé kerülsz kapcsolatba, hogyha nagyon-nagyon közvetlen a kapcsolatod ezzel a termékkel, mondjuk a pénztárnál dolgozol, és az a dolgot, hogy lehúzod a vonalkódot, akkor nagyon-nagyon közel kerül hozzáad a termék, tehát a termékből befolyó profitnak mondjuk a, a egy százezrelékét kapod. Tehát minél távolabb vagy a terméktől, annál jobban profitálsz belőle, annál több pénzt fogsz kapni abból a termékből, minél közelebb vagy, minél közvetlenebb a kapcsolatod, hogyha az izzadságod rácsorog miközben termeled, akkor jársz a legrosszabbul az garancia. Nagyon, de ez nem társadalmi igazságtalanság, hanem nem. Nem. Ez, ez már társadalmi igazságosság, ugye? Ah, jó, akkor azt mondom, egy tényleg szemületes példa, és azért jól, jól mutat látszólagos ellentmondásait a tőkés járú termelésnek, meg a kapitalizmusnak. Alapvetően azért azt mindjárt tegyük hozzá, hogy egy fontos résztvevője a, ennek a folyamatnak szerintem különben az egyik legfontosabb részevője az kimaradt, az a marketing guru, aki, aki egyáltalán megteremti az emberekbe az igényt, hogy ők vásárolják a kávét, mert hogy, mert hogy azzal jól fog indulni a napjuk, és, és, és hogy pont azt a kávét vásárolják, tehát hogy igazából de az a... aztán semmi kapcsolata nincs, tehát ő az, akinek, aki végképpel idegenedett a terméktől, és hát nagyon-nagyon komolyan akaszt hát, rajta. Igen, de például, hogyha ő nem lenne, akkor valószínűleg az a brazil őstermelő, az termelhetné meg a hmm. családjának a kávét. Hát azt állítan, de azt állítod, embe... nélkül nem lehetne eladni a termékeket. Most ezt állítod. Azt gondolom, hogy lényegesen kevesebb termékre lenne alapvetően az embereknek szüksége. az, em em... És rosszabb világ lenne? bocsássá meg, csak még ezt hadd kérdezzem meg. Tehát az egy rosszabb világ lenne, ahol kevesebbet Aha. fogyasztanánk? Aha, rosszabb tehát világ Tehát a fogyasztástól, lenne. tehát attól, hogy fogyasztunk, boldogabbak vagyunk, és a világ jobb hely lesz. Ezt hmm. állítod. Ez az állításod. az állítás. Az, hogy boldogabbak, vagy most a boldogságot neked megverni nem lesz jó, neke, helyre, szió, akkor maradjunk csak, mar csak a haszonnál, az öztársadalmi haszonnál. Mondjuk öztársadalmi hasznot hajt a fogyasztás? Mondjuk, mondjuk né nézzük meg, hogy mondjuk Kína esetét. Ugye, hogy Kína, amelyik 30 évvel ezelőtt. hát borzalmas középkori állapotokban volt az, az ország. Ma annak köszönhetően, hogy az ipari termelésnek a döntő hányada az náluk készül, és ugye azt vásárolja fel a nyugati világ, ennek következtében elindult egy nagyon-nagyon jelentős felzárkózás. Kína már, mint ország, lassan beírja az Egyesült Államokat, és lassan a kínai átlagpolgároknak a keresete, a bére az, az most már lassan sokszoros annak, mint 20-30 évvel ezelőtt volt, és az azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ők ö, ö, több terméket tudnak vásárolni, ez azt jelenti egyben, hogy kulturáltabbak, műveltebbek lesznek, és azt jelenti, hogy, ö, hogy sok esetben tovább is élnek, mert ugye ezekben azért gyógyszerek vannak, ö, ö, olyan táplálékkiegészítők, amik fontosak, tehát én azt gondolom, Mária, hogy, hogy ez a fajta András. kapitalista modell, ez igenis az, a földet, az emberiséget azt előrébb, előrébb. De mm -hmm. hát hogy mondhatsz ilyet akkor, amikor látványosan hajtja bele az apokalipszisbe a fogyasztásmánia, a fogyasztási hisztéria, a fogyasztás iránti fétis, ezt a bolygót, amikor láthatóan hullik szét körülöttünk az, az ökoszisztéma, amikor láthatóan olvadnak a jégsapkák, amikor, amikor esik szét a bolygó ja, túl, a szemünk de... láttára, amikor, a, amikor, amikor gyakorlatilag föléjük, nem csak a saját, de főleg és leginkább az utódaink, a gyermekeink, az unokáink életterét, életlehetőségét. Na, akkor elmondom akkor, elmondom akkor hogy állíthatod azt, hogy jobb hely lesz a bolygó azért, mert nagyon-nagyon sok gyógyszerhez jutnak hozzá azok, a, ott Kínában, akik ennek a... Gyógyszár, élelmiszer... De rövid, tehát rö, te, Röv. de nem rövid távú gondolkodás ez, nézd, amit, amit itt me, megvalósítasz? Nézd, én szerintem ezt te ismered, de a hallgatók lehet, hogy nem <gül> ezt a gondolatot, ami nem igazán az enyém, de el és úgy képviselem, mint édes gyermekemet, hogy alapvetően a az emberiség az, az nagyon sokáig a darwinista evolúciónak a, a szellemében és törvényei szerint élte a hétköznapjait, sok ezer éven keresztül. Ennek ugye a természetes kiválasztódás, aki erősebb volt, gyorsabb volt, szívósabb volt, az fennmaradt, aki gyengébb volt, stb. az elpusztult, és az utóbbi pár ezer évben, lehet, hogy csak egy-kétezer évben az emberi evolúció az bizonyos tekintetben megállt, legalábbis az ilyen fizikai adottságok tekintetében megállt, mert az emberi evolúció helyére a tárgyak evolúciója lépett. Az emberiség olyan tárgyakat képes folyamatosan gyártani, és egyre jobb és jobb tárgyakat, amivel hát olyan evolúciós lépcsőfokokat tesz meg, amihez jó esetben év millió kell lennének. Most gondoljunk bele, hogy az ember, az 2000 évvel ezelőtt egy nap meg tudott tenni, mondjuk 20-25 kilométer gyalog, vagy mondjuk az, hogy 50 60-at. 60 Ma meg tud tenni 60 kilométert egy, egy viszonylag Gyors autóval mennyi 20 perc alatt, egy, egy repülővel, repülővel, egy repülővel meg tud tenni két perc alatt. És, és ez, ezek hatalmas ugrások. Csak azt szeretném tehát, kérdezni. Tehát a mi evolúciónk, a mi fejlődésünk, az ma már a tárgyaknak a fejlődése. Igen. És én azt gondolom, hogy amit te apokaliptikus látomásnak látsz, hogy, hogy most a tárgyak felfalnak bennünket, és az, hogy mi nagyon sok tárgyat gyártunk, ezzel kizsígereltük a bolygót, ez egyrésztről igaz, másrésztről én azt gondolom, hogy, hogy hiszek az emberi kreativitásba, hiszek abba, hogy meg fog jelenni a tárgyaknak az az új nemzedéke, amik, amik már összhangban tudnak élni a természettel. Egy vagy egy... ha nem, vagy ha nem, és ne de de. Isten mondjuk nem lesznek olyan, olyan tárgyaink, amelyek már nem használnak olajat, miközben látjuk, hogy valószínűleg lesznek, akkor is jön a következő generáció, vagy egy másik generációja jön a tárgyaknak, ami megvéd bennünket mondjuk az idős járás és hatalmas búrák alá tudjuk menekíteni, vagy barlangrendszerekbe az emberiséget. A harmadik eset az, hogy valahogy az az Einstein, akinek, aki megtalálja, vagy kitalálja ezeket a tárgyakat, az nem fog megjelenni. Ez esetben az emberi evolúció el fog bukni, és ebben az esetben ott fogjuk találni magunkat. Egy lakhatatlan bolygón. Egy lakhatatlan bolygón, és, és el kell kezdenünk azt az Evolúciós fejlődést, amit 2000 évvel ezelőtt abba hagytunk, hirtelen el kell majd De kezdenünk. Az evolúció. Tehát az evolúciónak nem ezek a léptékei. A tárgyak evolúciójának, amit mi diktálunk, annak ezek a léptékei. De a darwini evolúciónak Év, év milliós léptékei vannak. Nem, de nagy, de láb, nagyon így, gyorsan. Százezredes léptékei vannak, tehát nem ezek a lényegek. Nagy, nagyon gyorsan, nem, gyorsan egy tud Egy generációnkról a másik nem, generációnkra el... gyűrűzik. ez el... elképes... Elképesztő, gyorsan tud uh, változni különben. Tehát, hogy az evolúció az, az hordozhat magába akár revolúciót is. Például volt. Uh, uh, szint... Talán Lettenborough film, amit láttam, amikor az történt, hogy a méhek valahol dél, dél Afrikában figyelték meg, hogy a méhek, amiket beporoztak virágokat, azok azok a, a, azok a méhek valami miatt kihaltak. És, és hát ezeket a virágokat ugye nem tudta semmi sem megtermékenyíteni, várható volt, ugye, hogy, hogy az evolúció egy viszonylag, az, azt gondolták a tudósok, hogy viszonylag lassan reagál, és, és hát ez a, ez a virágfaj, ez ki fog halni. Mi történt, hogy ezek a virágok, ezek már a következő évben bűszt, tehát ne, nem azt a kellemes virágillatot, hanem minthogyha dögök lennének, tehát minthogyha dög, dög lenne, eregettek magukból, és a dög legyek végezték el azt a, a, a porzási munkát, amit még egy évvel azelőtt a, a, a méhek. Tehát, hogy elképesztően gyors is tud lenni, most világos, hogy ez, ez azzal jár, hogy az emberiség 95%-a ki fog pusztulni, mondjuk egy, egy atomvihart vélhetően csak a szerencsés szerencsés génmutált mutá, gén kevesek fognak túlélni, mondjuk ha tényleg igaz a te apokaliptikus látomásod vagy a savas eső elviselésére nagyon-nagyon kevesen leszünk alkalmasak. Hát Ezeket az evolúciós lépéseket meg kell tenni. Én maximálisan hiszek abba, hogy a tárgyakba kell hinnünk. Mm, a, tá a, tá tárgyak mm. a tárgyak mindig is segítettek de A tárgyak juttattak minket ebbe a helyzetbe, tehát a tárgyak sodortak minket az apokalipszisnek a célére. És te a tárgyakban bízol? Tehát nem vak hitez? Én úgy látom, hogy amit te itt amit hitvallásként megfogalmaztál, ez nagyon nagy mértékben vallás, és nagyon kismértékben racionális, megalapozott ö, tudás. Tehát nem, nem tudom, hogy, hogy mire alapozod eddig, nem mm. nagyon jel arra, biztató jel arra, persze lehetséges, hogy így fog történni, tehát ez, ez egyfajta vallásos hit. Tehát, Mi vallásos hogy, hit? Hogy, hogy, hogy Magyar Dávid kollégámnak a nagyon-nagyon népszerű és sokszor felemlegetett példájánál maradjunk. Ugye egy vonaton ülünk, és, a, és szedjük fel a talpfákat magunk mögül, és azzal tüzeljük a kazánt, hogy egyre-egyre gyorsabb és gyorsabb legyen. Csak az emberiségnek itt körülbelül két része van, tehát két részre oszlik az emberiség. Az emberiség egyik része az azon vitatkozik a szalomban, hogy száraz Martinit vagy édes Martinit igyunk, illetve hogy, hogy hova lett a Martinimből az olajbogyó. Tehát, hogy ez, ezek a fő kérdések, akkor, amikor folyamatosan egyre gyorsabban és gyorsabban tartunk egy most már körvonalazódó szakadék felé. Az emberiségnek a másik része, tehát az utasok másik része, az, azt, az elkezd, elkezd nyomást gyakorolni a masinisztára, hogy ugyan már fékezzen a masiniszta. A masiniszta pedig, akinek most te a, te a fogatlan provokátora vagy, vagy fogadatlan provokátora, elsajátítja azt a szerepet, hogy mondjuk te jelen esetben, hogy azzal érvelsz, hogy fékezni most már nincs értelme, mert úgy sem tudunk megállni. Tehát reménytelen fékezni, mert, mert úgyis csak belerongyolunk a szakadékba, hanem van egy, volna egy lehetőség, még sokkal jobban fel kell tüzelni a kazánt, még dövelni kell a sebességet, mert ez a sebesség, ez létrehoz majd egy olyan, olyan üzemi hőmérsékletet a kazánban, amely hőmérsékleten tudósaink képesek lesznek kikísérletezni azt a féket, amelynek a révén, amelynek a működésbehozatalával meg tudjuk állítani a vonatot egy csapásra. Jó, de, ez, így, most, de verjál, így most így ez, ez nagyon szífin hangzol, de most nem. Maradjunk annál a példánál, hogy ülünk egy autóba, ahol valaki tövignyomta nyomta a gázpedált, talán nem volt helyes, Rohanunk a szakadék felé. Te azt mondod a pilótának, hogy fékezzen. Ő azt mondja, hogy nem fékezek, tovább kell gyorsulnunk, mert megfelelő gyorsulás mellett, és ezek a fizika törvényei levezetem neked, kedves Robert. Tehát nem arról van szó, hogy majd fe felmelegszik a motor, és akkor az szent tüzet gyújt a tudósaink fejébe, akik kitalálnak valamit, hanem felgyorsítjuk rendesen a gépezetet, és át fogunk tudni ugrani a szakadékon. Tudom, Erről a van szó. De ehhez az kéne feltételezni, hogy van a szakadék mögött valami, bármi a nagy semmi van, kívül. Van, van, van. És ez nem hit, ez, ez tudás. Ez nem hit. Azt állított, hogy ez tudás. Ez tudás. Ez vak hit. Egy vállalat, mind fölött. Egy vállalat, mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Hát különböző hangvételű SMS-eket kapunk. Kedves ellenpont íri az SMS író, az emberiség már elbukott az emberek úgy 80%-a el fog pusztulni. Hát ez szokott történni, hogy elbukik egy civilizáció, csak hogy most már egy a globális civilizáció, amiben élünk, ugyebár a nyugati civilizáció exportja révén globálisá vált a civilizáció. A globális civilizáció elpusztul, akkor annak a helyére nem tudnak benyomulni újabb és újabb erőforrások, ahogyan korábban mondjuk ahogyan a, nem tudom én, a sumerokra rátelepettek az akkádok, rájuk, a perzsák, akkor a perzákra vagy. A a perzsákra a törökök, vagy csésít tovább, tehát hogy ez régen, tehát így a hagyományos történelmi szemléletben azt mondanánk hogy nincsen nagy probléma, hát civilizáció elbukik, csak hogy a globális civilizáció elbukik, ide nem tud honnan beárad, beáramlani semmi, mert a globusz az egy zárt rendszer, tehát így akármerre nézünk, így fölnézünk az égre, semmi más nem látunk, mint végtelen ürt magunk körül. Nem tudunk honnan bevonni új erőforrásokat, ha ezt elpusztítjuk, akkor nincsen, akkor nincsen tovább. A, azt írja a másik esemes író némileg vitatkozva velem, Tán. Tárgyak nélkül a Föld nem tudna eltartani 6 milliárd ember. És ez teljesen így van. Biztos, hogy így van. De tárgyakkal, meg, De. Nem tud tárgyakkal meg hosszú távon nem, tart nem tud eltartani 600 ezeret ezret sem. Tehát a tárgyak nélkül lehetséges, hogy a föld el tudna tartani 600 millió embert. 6 milliárdot lehetséges, hogy nem, de vagy még sem. Tárgyakkal, könnyen lehet, hogy, tárgyakkal könnyen lehet, hogy 600 ezret sem fog tudni eltartani. Tehát, hogy itt, itt, itt arról van szó, itt a, a, a lenni vagy nem lenni kérdése merül fel, tehát itt nem biztos, hogy a, a jackpotot kell meg, megjátszani akkor, amikor akkora amikor apara, amekkora most. Mm. Persze, hát ezt, ezt is lehet oh. magatelizálni. Szerencsé, hogy nem te hősz a roulette és általában, akik ott ülnek mellette, azok azért abba hisznek, hogy Bárjá, hogy, az hogy, az a ször, hogy Egy roulette játék zajlik szerintem. Itt inkább sokszor, ez a probléma. Szó, sokszor, az de ide, igen, á, sokszor az zajlik. De, de reméljük, hogy kezűek rületteznek, Ebben kell bíznom. Né Nézet, nézett, szerintem, szerintem sokkal közelebb állt az emberiség egy, egy globális holokauszthoz mondjuk a kubai válság idején, mint most. Tehát, csak, az, Dehát, csak, csak annak volt. Az az, az, az, az Tehát az, az... A, a kubai rakétaválság alternatívája egyébként egyet értek vele. Nem volt az alternatívája. A kubai, de a kubai rakétaválságnak az alternatívája az a forró drót volt, melynek egyik végén Kennedy, másik végén Russov, megegyeztek. Annak, ami most van, annak nem igazán van alternatívája. De az elektromos az alternatív. autó, az elektromos autó, a fúziós erőmű, millió alternatívája van, részben ki van találva, csak még nem gyártják, részben még nincsen kitalálva, de ki lesz előbb-utóbb találva. Hát akkor te látod ezt a világméretet tűzöld politikát, ahogyan éppen éppen a, a, a, a, éppen a, a, siker, a sikerek csúcsára hág. Abszolút, abszolút és lehet és látni a világ. Az emberiség a zöld alternatívára. Te látod ezeket? Te elégedett vagy ezekkel a folyamatokkal. Azt mondod, hogy, hogy igenis az, azok a folyamatok zajlanak a világban, amelyek megóvják a földet, a globális felmelegedésnek a további hatásaival szemben. Az, az, elégedett azt vagy? gondolom, hogy, hogy folyamatosan tudatosodik az országban és a politikai vezetőkben ennek a kérdésnek a súlyossága is, azt gondolom, hogy, hogy egyre több előre mutató válasz születik. Mit tudom én, például itt van ugye az Európai Unió, amelyik 1920-ig nem tudom én, valami 30 vagy 40 kal fogja visszaszorítani a széndiokszid kibocsátást, és lehet, hogy 5 év múlva még szigorúbb szabály Fognak felállítani, még nagyobb lesz az, az a kóta, amit majd teljesítenie kell a különböző szennyezőknek. Azt gondolom, hogy, hogy létezik ugye az Egyesült Államok, amelyik Clinton alatt, Bush alatt előtte is folyamatosan tagadta a globális felmelegedésnek a tényét és azt a tényt, hogy, hogy ezzel szembe kell nézni, és egy közös fellépés kell. Ez az amerikai Egyesült Államok éppen George Bush forradalmi vezetésével szem, szemben, eh, Igen, szembenéz ezzel e a se problémával. Te nem röhögést nélkül kimondani. Te ugyanatt, hogy ezt nem, az a vicces, az a vicces hogy ez a figura, aki tényleg minden tekintetben egy ilyen, ilyen, ilyen szörnyű ortodox valaki, ő, ő az, aki, aki az első amerikai elnökként szembenéz ezzel a problémával, tehát vagy, vagy legalábbis a fajsúlyán igyekszik kezelni. Biztos vagyok abból, hogy a következő amerikai elnök, aki valószínűleg demokrata lesz, és remélhetőleg nem a Hillary Clinton, az, az még komolyabban fogja magát venni ebben a kérdésben. Ptolemaios írja neked a darwini evolúció folytatása nem a tárgyak, hanem az agy evolúciója a tárgyak evolúciója csak jelzése ennek a föld nem lapos, írja Ptolemaios hm, van. Hm. Hát én nem akkor, vitatkozok egy ptolemaios hát akkor ebben a harmonikus egyetértésben búcsúzunk el mára sziasztok